És dilluns 4 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que avui s'ha entrat a la fase 0 del desconfinament i us explicarem què es pot fer i els canvis que ha comportat respecte a la situació que hi havia fins al dia d'avui. També us recordarem que divendres van arribar 675 litres de llets provenients de Central Letxera Asturiana, la cooperativa va fer aquesta sessió d'aquest material gràcies a les gestions de Joan Ferrer, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Palafrugell, amb el qual conversarem. La informació comarcal ens portarà a explicar que continua desapareguda una dona de 72 anys que pateix Alzheimer, de la població de Calonja i Sant Antoni segueixen les tasques de recerca us explicarem per quina zona es va perdre i com podeu ajudar en cas d'haver vist aquesta dona us explicarem que el i Violes Home Edition tornant cap a casa nostra del passat divendres 1 de maig aconsegueix reunir un miler de persones a través de la plataforma Instagram I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una bona notícia i és que el club hoquei Palafrugell es mantindrà un any més a l'Hockey Lliga després que la Real Federació de Patinaje Espanyola hagi decidit suspendre la competició i que no hi hagi descensos. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i ho farem, com us hem dit al sumari, parlant d'aquesta fase 0 del desconfinament a la qual hem entrat avui mateix. En aquest sentit, ahir es va publicar una edició extraordinària del butlletí oficial de l'Estat en el que es detalla què es pot fer a la fase 0 i els canvis que implica respecte a la situació en la que s'estava fins ara. Aquesta és la primera fase de la desescalada per la crisi del coronavirus. Un dels grans canvis és que aquest dilluns ja poden obrir tota mena de comerços que tinguin menys de 400 metres de superfície. Això inclou botigues o serveis, com per exemple les perruqueries. No obstant això, s'hauran de complir tota una sèrie de requisits per poder obrir entre els més destacats ja que s'hi podrà anar només amb cita prèvia i que només hi podrà haver un client per cada treballador de l'establiment. D'altra banda, també s'han de seguir aquesta sèrie de requisits. Els establiments d'autoservei hauran de portar els productes als clients, es podran recollir les compres fetes per telèfon o per internet, hi haurà d'haver gel hidroalcohòlic a l'entrada de cada un d'aquests establiments, les persones grans han de tenir un horari preferent, coincidint amb les franges en les que poden sortir al carrer, que recordem és de 10 a 12 al matí i de 7 a 8 del vespre. Els emprovadors de les botigues de roba s'hauran de netejar després de cada ús i s'ha de netejar i desinfectar dos cops al dia cada un dels establiments. Per últim, la roba del personal també s'ha de rentar cada dia entre 60 i 90 graus de temperatura. En aquesta fase 0 els bars i restaurants també poden obrir per preparar menjar i que els clients el vagin a buscar. També però cal demanar cita prèvia per telèfon o per internet i a més a més caldrà demanar aquest menjar prèviament abans d'anar-hi. A l'interior com en el cas que us explicàvem abans no hi podrà haver més d'un client per cada treballador. A més per evitar aglomeracions com dèiem s'ha doncs de reservar cita prèvia a l'hora d'anar a recollir aquests productes. D'altra banda, des d'avui dilluns també es permet anar als arxius per consultar documents que no estiguin disponibles a internet. Els que vulguin utilitzar aquest servei només podran consultar un màxim de 10 documents i un cop els hagin fet servir, aquests no podran ser consultats per altra cap persona durant un mínim de 10 dies, per tant, hauran d'estar en quarantena. D'altra banda, la publicació del BOE també s'explica què es, que es pot fer a la fase 0 respecte a l'esport i les obres. Així, els esportistes professionals no tenen limitació horària i poden fer-ho amb un entrenador, mantenint això sí la distància de dos metres, i per la seva banda els federats sí que han de seguir les franges horàries, però ho poden fer dos cops al dia. Per últim, el BOE també posa la mirada en les obres en edificis habitats que es poden reprendre i en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en el transport públic. Aquesta és la fase 0, que si tot va bé eh, es passarà a la fase 1 el proper dilluns, dia 11 de, de maig, i per tant doncs, també us anirem actualitzant què significa passar a la fase 1, quins són els canvis que hi ha respecte a aquesta fase 0 i respecte a la situació que estàvem tinguent fins ara. I aquesta fase 0, doncs, com comentàvem, seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Ha permès no? l'obertura dels establiments, comerços de menys de 400 metres quadrats. Aquesta és la principal novetat. I nosaltres, en aquest matinal, en Rafael Corbí ha pogut i ha pogut conversar en diversos establiments de casa nostra per saber què havien fet, quines mesures han adoptat i a continuació doncs escoltarem un tren de veus amb aquestes petites converses que en Rafael Corbí ha mantingut, d'una banda amb la Maria del Mar Barragan del nou servei de Palafrugell, també amb la Sílvia Corbí, de l'Electrodomèstics Corbí i amb Antoni Pérez, responsable de la Taverna del Buda. De fet, no, nosaltres no, no hem deixat de treballar eh, en relació, bueno, degut a que estem amb un sector des a, que es va declarar l'estat d'alarma es va considerar com a serveis essencials. Llavors, què passa? Nosaltres, clar, el nostre volum de, de feina va baixar notablement devut a que durant aquest estat d'alarma més estricta vam estar cobrint essencialment doncs, aquells centres que havíem d'obrir, no? Els centres a mit públic com Ajuntaments, matteria, eh, registres, les comunitats de propietaris, evidentment que es van considerar donc un punt important continuant de continuar fent servei. però clar tota la resta de cartell'gent segegu que van haver de tancar comerços, com plegats, doncs això va afectar en, en el l'activitat de l'empresa. I a partir d'avui modifica alguna cosa doncs aquests eh, decrets eh, en relació a la vostra feina? Hi ha clients que ens estan contactant per fer, diguéssim, fer la neteja general d'instal·lacions per poder obrir els eh, seus comerços, però clar, en compte gotes. Llavors, eh, sí que és veritat que a poc a poc anem, anem agafant anant reactivant serveis en aquells centres que doncs, a partir del 16 de març van haver de, de tancar a raó del decret i bueno, és a poc a poc. Sí que és veritat que ens estem preparant per una reactivació massiva i llavors ens hem de um, bueno, coordinar i organitzar per poder cobrir doncs, tots aquests serveis que vagin entrant, que es vagin reactivant. Han estat molts els negocis eh, que, que han hagut de reduir treballadors. Vosaltres suposo que també us, us veieu afectats amb això, però a poc a poc els anireu, o, o s'hauria en principi, d'anar recuperant no? l'economia, la, la feina i la gent al seu lloc de treball. De fet, aquesta setmana comencem a, a incorporar gent que malauradament vam ploure en alertes, en els seu dia, però que va de mica en funciona la demanda que hem tenint la part positiva és que es van incorporant de manera progressiva llavors, bueno vull dir, no, és que és el 100% de la gent que està en l'ERTE no? doncs a poc a poc doncs van començant segurament que a partir del final d'aquesta de setmana, setmana molt bé, doncs uh, moltes gràcies per atendre'ns aquesta no sé si vols comentar alguna cosa més bueno, uh, que ens agradaria que sou doncs, uh, aquestes circumstàncies que ens estem trobant doncs pues que que podem passar tots que siguin bé, que és important, i que a poc a poc anem recuperant doncs el teixit econòmic que teníem previ a la a la crisi sanitària. És el, és el nostre desig. Molt bé, doncs això és el que esperem tots. A partir d'avui, ja sabeu que canvia una mica aquesta llei, doncs com s'hi ha dat en Sílvia Corbida, Corbida Electrodomèstics. Bon dia, benvinguda. Bon dia, ara. Gràcies, Sílvia. Anem a parlar una mica, com heu suportat eh, com tants negocis de casa nostra tots aquests 100 dies doncs que molts negocis han hagut de tancar, altres heu hagut de treballar suposo, amb portes tancades de cara al públic d'una altra manera, no? Exacte, sí, la nostra situació ha sigut una mica estranya, depèn... De fet, la situació de ha sigut bastant estranya. En principi, les mesures que havien d'adoptar, si podíem obrir o no podíem obrir, no estava gaire clar. Finalment, ses va dir que l'accés a... públic a... a la botiga estava totalment tancat. Llavors, el que vam optar va ser per continuar fent venda telefònica, venda mitjançant la web i repartos domiciliaris que sí que ho podíem fer. Vull dir, tot, tot el procés hem pogut anar a casa del client, portar-li el producte que, que havia comprat uh, Bàsicament us no he de tant no? i heu treballat molt per, uh, perquè és online uh, Online i telefònic Jo crec que ha sigut més uh, el tracte telefònic el que anat, el que hem anat fent aquests dies, potser més que l'online ja que la gent està acostumada amb el tracte personal que en els fons és el que podem donar les botigues de poble a les botigues d'aquí, de personals A partir d'avui en què canvia la situació? Bé, La nostra situació l'única canvia és que hi pot haver-hi una afluència del públic a les instal·lacions. Eh, ha de ser, han de fer unes visites concertades i evidentment d'una persona per penedor. Per, per en aquest cas hi haurà en Gerard, que és el que tindrà a les persones. i a partir de la setmana que ve sí que podrem anar fent incorporacions de més personal a, a la nostra botiga per tal de que doncs no, no pari el ritme, de que tot això es pugui es pugui anar no oblidant, però sí fent-se més lleu. Eh, el que significa que molts treballadors s han hagut d'acabar a casa força dies, no? I que a, poca, a poc a poc, poc s'aniran reincorporant a la feina. Sí, sí el, que, el que pretenem és una reincorporació gradual i intentar eh, a poc a poc tornar a aquesta normalitat. Doncs esperem que així sigui. Sílvia, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Seguim amb aquesta ronda de converses que mantenim amb gent diversa, de, de negocis diversos. Ara parlarem amb en eh, Pérez, conegut de la taverna del Buda. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Anem a parlar una mica, si et sembla, de de com ho heu viscut. Suposo que ha estat eh, doncs, doncs horrible durant tots aquests eh, temps que portem totes aquestes setmanes, perquè el negoci, a fi de compte, és tancat i barrat, no? Sí, desde el día 14 eh, bueno fue una incertidumbre vinieron a bueno por orden eh, de alarma vinieron a cerrar y ahora estamos a la espera de que medidas y qué medidas se, se tomen que, que se pueda tocar en condiciones pero creo que las medidas que ahora mismo están tomando, que he visto que, que han salido, que han dicho el 30%, si no m'equivoco y, y al cap de dos dies han identificat al 50% per cent personalment de su la terrassa. Són unas medidas de cara a mi personalmente però que para a muchos de les restauracions són mèdesfecidas. M'hem sí, sí, sí. sentit a molts parlar o he vist per televisió que han dit com que no no val la pena obrir amb aquestes condicions que prefereixen espel·lar-se perquè seria, tu has dit suïcidi, doncs seria com, com escanyar-se un mateix, no? Sí, perquè jo eh, sento empresari jo quan monto el negoci lo monto i intento abrir les puertas intento llenar al 100%, si no un dia, durant el promedio de los 7 días ¿vale? per cobrir los gastos. Si llamo el negocio jo eh, eh, nos han hecho meternos en un RT. ERTE quan están condicionados creo que si no cambian ...que tenemos que coger a los trabajadores que hemos puesto en el ERTE. ...entonces voy a tener los gastos de los trabajadores... ...los gastos de alquiler, los, todos los gastos el 100%. Ahora eso sí, de ingresos, ahora mismo lo único que tendré... ...es el 50% no del establecimiento, sino de la terraza. O sea, que es inviable, porque si ya teniendo pudiendo abrir... ...ya llegamos justos, imagínate con estas medidas... Yo creo que ahí habría otras herramientas para que la i y otros campos, hoteles, eh, no fueran al caos com van a ir ahora, como hagan estas medidas. Mm -hmm. Aquests són, doncs, alguns exemples dels negocis. De fet, és a partir d'avui, Toni, que eh, canvia aquesta fase, aquesta fase 0 que ens han dit. Però això vosaltres no us afecta gaire, no?, com com molt bé acabes de comentar. No, no, la verdad es que alguna cosa més que ens volguessis comentar, doncs, Toni, de de cara amb aquests propers dies, a veure què espereu. Jo solamente que diria que el el gobierno, digamos, lo que es la restauración es muy fuerte aquí en España y el gobierno tiene herramientas suficientes para poder ayudarnos. Otra cosa es que o no pueda o no quiera. Es una pena que, con todo el trabajo que hay detrás, eh, hagan esto en el tema de la restauración. Es lo único. Nos tocará sobrevivir y a los autónomos, pues como siempre, eh, a sufrir y a sufrir y a sufrir. Esperem que millorin les coses, company. dos moltíssimes gracias per haber participat en el matinal. Merci. Ni Seguirem en els propers dies doncs, posant-nos en contacte també amb altres establiments i comerços de casa nostra per saber com està sent aquesta tornada a la feina i doncs, com han rebut el fet de poder tornar a obrir amb aquestes mesures però, de seguretat davant la situació que estem vivint i també doncs, podreu recuperar aquestes converses a través de radiopalafrugell.cat Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, us oferirem l'entrevista que hem mantingut amb Joan Ferrer, el regidor de Ciutadans de l'Ajuntament de Palafrugell, i és que ell ha estat, com heu pogut veure a les xarxes socials i a la nostra pàgina web, l'impulsor del fet que a casa nostra aquest divendres arribessin 675 litres de llet que van ser repartits entre l'asil, la residència Palafrugell, gent gran, i també al Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell. Saludem a Joan Ferrer, amb el qual doncs, volem comentar aquesta informació i també doncs, saber una miqueta l'estat general de com veu la situació al municipi. Bon dia, Joan. Molt bon, bon dia a tots i a totes. Doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Joan, com comentàvem, va, ens vam assabentar d'aquesta doncs, bona notícia que gràcies a les teves gestions no, doncs hem pogut, eh, o per la frigida he pogut rebre aquests eh, 675 litres de llet Uh, Provinents d'Astúries uh, Recordo, i si no, corregeix-me, eh, Joan Que quan en parlàvem ara fa un any En tema d'eleccions Quan encara no regidor de l'Ajuntament de Palafrugell Ens vas comentar eh, que tu havies estat un temps a Astúries No sé si gràcies a aquests contactes Ha estat més fàcil aquest, uh, aquesta donació Efectivament, sí Jo vaig estar 12 anys treballant a Astúries i un dels contactes que tenia amb Astúries va ser, concretament, la central de la Nosaltres, a més de, de, dels treballs que jo feia com a professor en una sala rural, teníem amb la meva dona jo una explotació ramadera de carn, de Batella mm -hmm. i això fa fer possible que contactéssim la central de la pels pinços i per la diguéssim, la venda de d'animals aquí em va permetre conèixer tota la gerència i els comercials i el meu contacte amb els comercials m'ha permès arribar eh, al departament d'ajudes i de solidaritat que té la asturiana i permetre que pogués arribar a aquesta remesa a partir d'unes demandes que havia fet Càritas per la Fugell, l'asil i la residència és una petita ajuda, si diguem que la xera asturiana és una gran agrupació econòmica que el grup s'anomena Penya Santa i que además del, del, de la marca de la xerra asturiana i a Catalunya la fàbrica lletera Ato que mm -hmm. també gestiona al mateix temps hi ha altres més productes i manantials d'aigua i sempre com una cooperativa que és la Generalitat Asturiana, té sempre una predilecció per respondre a les necessitats dels clients i de la població en general. Per tant, jo agraeixo la Generalitat Asturiana, agraeixo també la distribuïdora Aternès, que, que va posar la logística, mm -hmm. ens ha cobrat res, i agraeixo especialment un comercial que té aquí a Catalunya, que es diu Fernández, i que viu a Roses. Gràcies a tots ells ha pogut arribar aquesta dotació. Estem treballant encara amb altres possibilitats per veure si podem alimentar o donar si diferents aliments a aquestes tres institucions pels temps que se és molt important aquesta donació, de fet nosaltres aquesta setmana doncs, ens posàvem en contacte amb la Marisa Grassot, la responsable de Càritas Palafrugell i que també gestionen eh, conjuntament amb l'àrea de benestar social el centre de distribució d'aliments, i ja ens a, a, apuntaven eh, que, que en aquestes darreres setmanes hi ha hagut un increment de famílies a les quals necessiten eh, doncs, aquests, eh, aquest servei del, banc, del del centre de distribució d'aliments, i per tant, eh, de cara les properes setmanes esperen doncs que la xifra vagi augmentant, i per tant, aquestes petites donacions, o grans donacions, al final són 675 litres, però aquestes donacions en concret són molt importants, aquestes mostres de solidaritat que estem visquent, que estem vivint eh, al llarg d'aquestes setmanes, eh, és important treballar-hi i, en aquest sentit, Joan, que doncs, al final, malgrat que tu no estiguis en l'equip de govern, estàs treballant per Palafrugell i això ho demostra amb aquesta, amb aquesta gestió no?, que has fet. Correcte. També és del grup eh, hem treballat i hem fet donacions de mascaretes. i ja estem treballant en un projecte de miquetes de vacunes a veure si es pot materialitzar, però el és encara escriptós i volem ser serios en aquest tema mm -hmm. i estem preparant també altres remeses d'aliments que vint les empreses que tinguin contacte. Eh, lògicament el que s'ha de fer en aquests moments és sumar, intentar ajudar tot, tot el que sabem i podem i, i dic, sumar esforços entre tots. No es tracta d'aquí de remarcar si som d'un grup o d'un altre, no? sinó es tracta de respondre a les necessitats de la ciutadania i necessitats del poble de Palafugir. Mm -hmm en aquesta línia doncs, eh, com deies, eh, Joan, aquesta llet ha estat distribuïda a la residència palafrugell gran també a l'ASIL i al centre de distribució d'aliments i ara doncs, conjuntament, com deies eh, tu, doncs, sumant esforços totes les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament de Palafrugell esteu treballant en una línia d'ajuts eh, per a la població per quan d'aquí unes setmanes eh, doncs, eh, puguin fer-ne servir eh, aquestes ajudes el més aviat possible per la situació actual que s'està vivint. En quin punt es troben aquestes converses, aquestes, no sé si dir-ho, negociacions, per arribar a un acord comú de, de, de ciutat? Molt bé, jo diria que m'alegra moltíssim de l'ambient que hi ha de treball, i de consens i de coordinació de totes les forces polítiques d'aquí Palafrugell. Hi ha un ambient de poder trobar entre tots respondre a les necessitats que tenim de les persones, les famílies, els co col·lectius vulnerables i de reactivació i recuperació de l'activitat econòmica perquè això serà un, un altre punt molt important als mesos que ens deparen. Eh, ja tenim sobre la taula tres propostes, una de l'equitat de govern, una del Partit Socialista i una d'en Comú Podem. Falta la nostra que nosaltres estem rematant aquesta setmana. Recordeu que aquesta setmana estem en el Congrés i estem fent feina pel Congrés, però al mateix temps estem rematant aquest, aquest document que presentarem amb els altres grups. La idea és que els quatre grups ens reunim, presentem els nostres documents i trobem un equilibri que respongui a aquestes necessitats que tenim. Eh, jo demanaria, a més de, de les nostres intervencions i de la nostra aportació dels grups, aquest document resum al final es puguin presentar a les diferents eh, forces econòmiques i socials de Palafrugell perquè ells diguin la seva opinió i mostren les seves propostes i arribar a un document eh, final on hi ha un consens social, polític, econòmic i cultural. Això seria una miqueta que mesuraria una miqueta la maduresa de la nostra societat eh, municipal el fet doncs, de, de, de les situacions que ens trobem en aquests moments més que mai, doncs, la ciutadania també demana aquesta resposta per part de la política de casa nostra, de remar tots junts. Això també ho vam poder veure en el ple que, que es va celebrar la setmana passada, en el que doncs, eh, es, en les mesures que es van anar, en alguns dels punts en els quals doncs, es tractaven a, a algunes de les futures mesures, eh, tots els grups doncs, eh, van votar-hi a favor no és això, sempre hi pot haver un punt de crítica, però una crítica constructiva. Ho esteu veient, o has comentat tu, que l'ambient de treball és molt bo. En aquest sentit, Joan, espereu la, la previsió és fer un ple extraordinari en aquest mes de, de maig per poder aprovar ja aquest paquet de mesures? Això sembla. Sembla que aquests 15 dies treballaríem i a mitjans de, de maig, a vegades de fer un ple ordinari, que és l'últim dimarts de cada mes, faria més o menys a de maig un pla extraordinari amb aquest un, únic punt. Un document de càleg, o com us vulguis dir, amb la idea de parlar de la reconstrucció, recuperació, proposta de reactivació i per pal·liar els efectes del Covid-19. Aquesta és la idea i esperem que arribem a bon port entre tots. Doncs nosaltres també ho esperem pel bé de, de, de tot el municipi i també doncs, de tota la gent que, que, que és més vulnerable en aquests, en aquests moments. Uh, Joan, una pregunta que hem anat fent també amb la gent que hem anat parlant aquests dies és de, de, de la situació, no? com, com, com ho està vivint en la seva, a casa seva, en la seva pròpia pell, com està, com ha estat l'adaptació a aquestes noves rutines i aquesta nova manera de treballar. Uh, de fet, l'altre dia en, en la sessió uh, plenària va haver una miqueta de problemes de connexió i això també doncs, és una de les característiques no, d'aquests dies. Eh, no obstant això, com estàs duent de tema més personalment, el tema de treballar des de casa i, i d'haver de, d'estar doncs, confinat? Bé, jo, jo puc dir que gaudeixo d'una casa una mica de gran, amb totes les comoditats, i això afavoreix molt bé estar i treballar a casa. Però què m'ha preocupat en aquest temps? Primer, un neguit envers la situació de la residència i la quantitat de funcions que tenim. Això, veritablement, és una responsabilitat perquè ha de compte amb la nostra residència municipal. Nosaltres ara proposarem, i hem proposat en l'últim ple, crear una comissió informativa externa amb patrons d'anàlisi del que ha passat a la residència o a les residències, perquè a l'asil també hi ha dos dos afectats últimament i això voldríem trobar eh, solucions a la llarga perquè no tornem passar. En segon punt el que he treballat, lògicament com a professor, porto també tot el control de la meva tutoria eh, que, que estem intentant fer per mitjà del Classroom mm -hmm. que és un app de, de Google i porto el control més o menys de 23 famílies i això fa que també trepitges el peus a terra no? i veus la dificultat que tenim. I quart, el tercer que jo em dono és que lògicament ens hem de replantejar dos punts, és que hem de tenir una massa de dades molt més fortes de persones, d'empreses i tal per poder atendre millor i al mateix temps veig que tot el tema de la interconexió i la connectivitat és molt feble hem de treballar, buscar un projecte perquè la fibra òptica o altres mitjans telemàtics que hi ha avui al mercat puguem tindre un municipi ben interconnectat. I això és una de les vacances que ens han manifestat aquests dies. Mm -hmm. en, en temps de crisi, de fet, Joan, doncs, sempre es diu que també són moments per a oportunitats, no? per intentar donar un salt eh, en segons quins aspectes i que doncs, a vegades es posen més de manifesta en aquestes situacions i alguns d'aquests on doncs, els has comentat tu. Eh, per tant, d'altra banda, del que ens has comentat també, entenc que eh, us sumeu eh, una miqueta a l'emoció no? que va presentar l'equip de, dels comuns eh, per fer aquesta investigació de, de, de, de com s'ha portat a terme eh, la situació a la residència palafrugell Gran. no? Sí, bueno, però la proposta de, de, concretament d'encomugurem és parlaven d'una mateixa comissió tida dels patrons. Uh -huh. Els patrons són nou patrons i després pues hi ja el secretari, però jo considero que nosaltres hem d'estar en una situació externa, presidida pel defensor del ciutadà i lògicament que hi hagi una miqueta de representació dels productius més propers, dels patrons, els treballadors, de l'associació de residents de, i d'altres persones del, del poble. Amb l'objectiu no buscar responsabilitat, perquè si ja s'ha de buscar responsabilitat penals o els que siguin, hi ha altres òrgans a fer-ho. És que tot té una màxima reflexió perquè a la llarga aquestes epipandèmies o altres efectes que puguin haver-hi o riscos es puguin preveure molt abans i prendre les mesures necessitades perquè no passin. Mm -hmm. Doncs eh, amb això ens quedem. Seguirem en contacte doncs, eh, com hem anat fent aquests dies eh, per comentar l'actualitat de casa nostra amb els eh, regidors i amb els grups municipals de, de Palafrugell. Avui doncs volem comentar aquesta iniciativa o aquesta solidaritat que ens arribava des d'Astúries amb, amb aquests 675 litres que s'han donat a la residència palafrugell gent Gran a l'asil i també al centre de distribució d'aliments Ho hem fet amb el que ha gestionat aquesta, aquesta rebuda d'aquest material amb en Joan Ferrer, eh, regidor de Ciutadans de l'Ajuntament de Palafrugell, al qual agraïm que ens hagi atès avui i li diguem doncs, tot el millor del món i també doncs, que, que aquestes negociacions, que aquestes converses, millor dit, eh, entre tots els grups polítics arribin a bon port i es presenti un bon paquet de, de mesures econòmiques per poder doncs, minimitzar en tots els cometes del món, la, la crisi que, que vindrà relacionada amb el coronavirus. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a tots els voluntaris i a la gent que s'ha està en línia treballant per tots els ciutadans de Palafoncet. Moment ara, sobrepassat l'equador d'aquest informatiu d'avui, dilluns 4 de maig, per informar-vos que des d'ahir... Continua la recerca d'una dona de 72 anys que pateix Alzheimer, veïna de Calonja i Sant Antoni, que segueix desapareguda, es diu Carme Amatller, de 72 anys, i l'avís el va donar un familiar ahir a la tarda. Des de llavors es va muntar un dispositiu de recerca a la zona de Cabanyes, on es tenia coneixement que havien de caminar, i aquest dispositiu s'ha mantingut durant tota la nit i s'ha reprès aquest matí. De moment es desconeix el parauscat per pistes, camins, rieres, masos propers i una zona boscosa, però de moment no hi ha novetats. Els bombers asseguren que avui, amb la llum del dia, la recerca es farà de forma més intensiva i per tal de localitzar la desapareguda hi participen diversos efectius de cossos d'emergència com els bombers amb una unitat canina, els Mossos d'Esquadra, la policia local de Calonja, agents rurals i també de la zona. L'Ajuntament de la Població ahir va difondre una imatge a través de les xarxes socials que nosaltres també compartirem per tal que si algú doncs, ha vist aquesta dona pugui avisar a la policia local de Sant Antoni de Calonja trucant al 972-66-0327. I tornem ara cap a casa nostra per fer balanç de la primera edició del Flors i Violes Home Edition, l'edició confinada del Flors i Violes que s'hauria d'haver celebrat aquest passat cap de setmana, coincidint amb el pont de l'1 de maig, però que per l'actual situació s'ha hagut de suspendre pel darrer cap de setmana del mes de setembre. En aquesta edició confinada es va oferir un testet a través del perfil d'Instagram del Flors i Violes de les actuacions que es podran veure el proper mes de setembre pels carrers del municipi. Al llarg del directe es va arribar a pics de gairebé 150 persones que de forma simultània estaven mirant l'emissió en directe i més de 2.500 usuaris van entrar-hi a visitar el perfil. L'esdeveniment online va començar a les 12 del migdia amb un vermut electrònic organitzat pels birres braves Trail Team i seguia a partir de les 6 de la tarda amb les intervencions d'una vintena d'artistes com la Fundació Toni Manero, Mazzoni, Joan Colomo, Riqui Perixix o l'orquestra Diversiones, que va tocar un tema amb la lletra adaptada al festival. També s'hi va presentar el cartell d'enguany, dissenyat per l'Anna Grimal, que es va doncs eh, també comentar amb la pròpia artista Palafruixerenca i tot plegat va sumar més de 3 hores de música, d'entrevistes i per descomptat de flors que van donar un toc d'alegria a aquest pont de maig confinat. El festival recordem que s'havia de celebrar aquest cap de setmana tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de setembre coincidint amb la Mercè, que és per tant festiu a Barcelona buscant atraure doncs també aquest públic de Barcelona. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 4 de maig amb una notícia d'esports per explicar-vos que la Federació Espanyola de Patinatge ha decidit suspendre les competicions d'hoquei patins i que, per tant, això significa que l'any que ve, la temporada vinent, hi tornarà a haver hoquei okay de primera a casa nostra. Després de setmanes de converses, finalment hi va haver fumata blanca aquest passat dissabte sobre com acabaria la competició de l'hoquei lliga. La Federació espanyola de patinatge, com dèiem, decidia suspendre la competició, malgrat que encara faltava una jornada per disputar-se i també restava, doncs, després decidir el títol i els descensos i els equips que anirien a Europa a través dels play-off. A més, també anunciava que no hi hauria descensos en aquesta decisió que aprenia dissabte i que, per tant, el corredor mató, el Club Oquepa a la Frugell, mantindria la categoria. D'altra banda, Sí que s'ha decretat que el Barça, com a campió de Lliga, i la decisió d'aturar la competició i tenir en compte la classificació abans de l'aturada per la crisi del coronavirus també afecta a l'Hockey Lliga femenina i a l'Hockey Plata. Tanmateix, el Mataró i el Vendrell, els dos primers classificats de l'Hockey Plata, pujaran de categoria. Per tant, la temporada vinent, la màxima competició és total d'Hockey estarà formada per 16 equips. Així doncs, com apuntàvem unes setmanes enrere, el Palafrugell mantindrà la categoria i, per tant, l'any que ve, Reus, Barça, Liceo i tota la resta d'equips de l'Hockey Lliga tornaran a visitar el pavelló de patinatge de Palafrugell. I amb aquesta bona notícia d'esports arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Un informatiu doncs que podeu recuperar a través de les nostres xarxes socials i a través de radiopalafrugell.cat, que a partir d'ara es converteix en el portal de referència de les informacions de Palafrugell i de casa nostra. Per tant, doncs, tot allò que succeixi us ho explicarem a través de radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Us recordem que ens podeu trobar a Facebook, Twitter, també a Instagram i al canal de notícies de Telegram, que acabeu de passar